koronarádió.com, a, a tiszta magyar Hangok Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakútján című hadtörténeti beszélgetős műsorunk. Soron következő 134. adása. Vendégeim immár megszokott módon ismét a Katpol blok szerzői. Köszöntöm Ram 83-at a mikrofon mögött. Köszöntöm a tisztelt hallgatókat. És Sá is megtisztelt minket jelenlétével. Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Mai témánk egyfajta hidegháborús konfliktus, amely konfliktushoz hasonló feszült helyzet az elmúlt évben alakult ki Moszkva és Washington között. Bár nem egészen helyes ez a fajta párhuzam, mert akkor szintisztán katonai jellegű szembenállásról volt szó. Ma ez inkább gazdasági versenyre vezethető vissza. A téma leginkább a harverezünk című rovadba illeszkedik. Ugyanis ezúttal rakétákról, a rakétafegyvernemről és a közepes hatótávolságú rakétákról fogunk beszélni a hidegháború éveiben, és egy olyan konfliktusról, ahol ezek a rakéták játszották úgymond a főszerepet. Magáról a témáról még annyit hozzátennék, hogy olyan rakéták jelentik ennek a konfliktusnak a tárgyát, amelyeket, Ugye európai kontinense telepített a két szemben álló szuperhatalom, ahogy akkor nevezték, és ezeket emiatt úgy nevezték akkoriban a sajtóból, hogy euró rakéták. És nincs köze az euróhoz, csak ugye ez volt akkor a akkora bevetel nevezés. Ez volt a hidegháború utolsó nagy politikai válsága. Az utolsó időszaka a hidegháborúnak, amikor annyira kiéleződött az amerikai-szovjet viszony, hogy az már válságnak minősült ugye, a sajtóban meg a utólagos értékelések kapcsán, Időben ezt el se helyezni, ez a bizonyos eseménysorozat 1977-ben kezdődött, szovjet lépésekkel és egy 1987-es szerződés zárta le, aminek az volt a különlegessége, hogy ez volt az első leszerelési szerződés a két ország között, és igazság szerint szerintem elmondhatjuk, hogy leszerelési szerződésből amúgy sincs sok történelembe, hogy két ország megegyezéses alapon egy teljes fegyverzet kategóriát Leszerelés megsemmisít. Arra van példa, hogy egy győztes hatalom egy vesztes hatalmat szerel le ilyen módon. Igen, hát olyan sok példa van. De ilyen kölcsönös leszerelésről tényleg nem nagyon tudunk. Bár azt hozzá kell tenni, hogy ilyenfajta fegyvernemek se léteztek még. Igen, és azt is hozzá lehet tenni, hogy ugye amikor ezeket a rakétákat hadrendbe állították, azt lehet tekinteni lényegében ennek a fegyverkezési versenynek az utolsó fordulójának, ami meghatározta az egész hidegháborút. Mert ugye magát a hidegháborút az fegyverkezési versenynel azonosítjuk. Ez volt a utolsó nagy hírhet korszaka a fegyverkezésnek, ez 80-as évek eleje. Ami viszont a mai témánkat már lényegében lefedi, ez volt az a kategória, amit úgy a szövetek, hogy hadműveleti atomfegyverek, illetve NATO-ba úgy nevezték, hogy Intermediate Nuclear Forces, azaz közepes hatósugarú atomfegyverek. Tehát olyan eszközökről van szó, amelyetnek a ugye 500 km-nél több, de 5500 kilométernél kisebb később úgy alapították meg közös megegyezéssel a felek, hogy 5500 km fölött az már stratégiai atomfegyver. Tehát elég kategóriáról van szó. Ezek olyan atomfegyverek voltak, melyeknek a bevetését Európába tervezték háború esetén, tehát európai szintéren, és nem is stratégiai fontosságú célok ellen, de nem is harcászati feladatokra. Tehát ténylegében az ellenség felvonuló tartalékait pusztítani, illetve hátországban lévő kevésbé fontos célpontokat pusztítani. Persze ez ma már eléggé elburult elképzelés atomfegyverekkel, csak hát akkoriban ugye az volt, hogy továbbra is számoltak konvencionális háborúval a felek, és úgy voltak vele, hogy hát ebben csak beillesztik már az atomfegyvert valahogy, ha már kéznél van. És ezért dolgozták ezt ki. Egyébként a szovjet hadseregbe ezek a rakéták az egyes hadseregeknek voltak alárendelve, a harcászati atomfegyverek meg hadosztály szinten voltak beosztva. Ezen belül külön kezelték azokat az atomfegyvereket, amelyeknek a hatósugara 500 és 1000 km között van. Ez azért volt, mert ezeknek van egy sajátossága, hogy ilyen eszközökkel az amerikaiak nem érték el a szovjet területeket Európába, a szovjetek pedig csak akkor érhették el, hogyha a szövetségesei területére telepítik, ugye ez meg is történt, de ettől függetlenül ez egy nagy kategória volt, hogy a közepes hatósugarú hatomfegyverek. Itt most általános dolgokról elég sokat beszéltünk, egy-egy konkrét példát tudnánk mondani szovjet és amerikai NATO oldalon, ezekre a közepes hatósugarú rakétákra? Hát, hogy ismertebbet mondjak, a sok közül ott volt például a pörshing, nem a harckocsi, hanem a rakéta. Több leírás szerint volt egy ilyen disztréten teljesztett, ilyen Rigmus, ugye Magyarországon, hogy inkább egy Pershing egy anyámon, mint öt orosz az anyámon. De mondjuk ezt nem tudom, hogy mennyire volt ténylegesen elterjedt, lehet, hogy csak utólagos fitaláció. A szovjet oldalon említhetném a SS-4, SS-5 rakétákat, az SS4 esetében szerintem úgy humoros megemlíteni, hogy ennek volt a NATO kódneve a szandál. Ezek voltak ugye a kubai rakétaválság főszereplői. Ugyan az amerikai besorolás szerint SS4, SS5, a szovjet nevükön R-12, R-14. Illetve volt egy-egy nevük még folyókról Vina és Csúszovaja. Ez ugye két, egyik ismertebb, másik obskurussabb folyó a Szovjetunióban. Vagy hát ami ismertebb szerintem, és ennek az egész válságnak a főszereplője volt az SS-20. Ugye egy mobil, kerekes járművön szállítható és arról indítható rakéta volt. Ennek volt a szabja, a NATO kódneve. A szovjetek úgy nevezték, hogy Pionier az az Ez A kettő, a Pörsing és az SS-20 volt egyébként a két főszereplője ennek az egész történetnek. Beszéljünk akkor arról, hogy milyen elgondolásuk mentén kívánták ezeket az eszközöket alkalmazni. Egy esetleges konfliktus során. Hát az előzetesen ugye el kell mondani, hogy mi volt a különbség ezen a téren mondjuk a nagy hatósugarú eszközököz képest. A hatósugaron túlmenően. A szovjetek és az amerikaiak meg tudtak egyezni, hogy ezeket korlátozott mértékben állítják hadrendben. Magyarul az arzenálokat korlátozott mértékben növelik, megegyezéses alapon. Pontosan ugye 1972-ben volt ez a megegyezés. Ennek egyébként majd lesznek következményei téma szempontjából, majd rátérek. Most ilyen szerződés közepes hatósugarú fegyverekre nem volt soha, és, és éppen azért, mert a két koncepció nagyon különbözött ezekről a fegyverekről. És számbelileg melyik volt nagyobb darab számban rendszeresítve a maga kategóriájában? Hát a közepes hatósugarú hatón sokkal több volt. Ha mondjuk veszük ezeket a nagy hatósugarú rakétákat, most itt ugye ezen belül van, amit tenger indítanak, van, amit szárazföldről, illetve ugye az amerikaiak esetében még Ebbe a kategóriába sorolják ugye ezeket a nagy hatósugarú bombázókat. Ez így ilyen nem nagyon volt. Igen. És ezeket mind egy kalap alá vették. Ezekből összesen akkor már mindkét oldalon több mint 3000 dalap volt madrendben a megalapított kvóták szerint. De közepes hatósugarú atomfegyverből a NATO országok területén a Európában több mint 7000 volt telepítve. Tehát sokkal több volt belőlük. És szovjet Az a két említett rakéta, ugye ez a SS4-SS5, ezekből összesen 600 volt telepítve Európába, tehát akkor úgy mondom, hogy a szovjetuniónak ugye a nyugati határszakaszára. Hmm. És, és itt a, a kelet-európai államokra? Ezt már ugye sokan leírták meg, ez egy népszerű téma, ugye valóban voltak atomfegyverek a, ugye a Valsói Szerződés tagállamai területén is. Így Magyarországon is. Hozzáteszem, hogy Bulgáriában, Romániában nem, többinél igen de ezek kis harcászati fegyverek voltak. Akkor még ennél egy -e kisebb. Ennél egy kisebb, kisebbek, tehát mondjuk a SCAD, ugye a hatósugora az változó, attól függően, hogy milyen töltetet hordoz, meg melyik altipus. de egyik scad sem nagyobb a hatósugora, egy 300 km nél inkább kevesebb. ma ez a Luna elnevezésű tüzésségi rakéta, amit ugye egy humoros rövidítés miatt, hogy a Frog, azaz béka volt az amerikai besorolása. Ez ilyen atomtöltető tüzésségi rakét, lényegében nagyon nagy katyusa. Uh -huh. 70 km volt annak a sugara, és ezekből is volt, Csaszlovákiában, NDK-ban volt, például lengyeleknél is ilyen atomfegyverek voltak, illetve a légierőnél, tehát a szovjet légierő egységeinél, melyek Kelet-Európában voltak, azoknál is volt rendszeresítve atomfegyver. De ezek a közepes hatótávosságú rakéták nem. Ezek a szovjet területen maradtak. És harcérték szempontjából mennyire voltak azonos szinten? Vagy mennyire volt köztük látványos különbség? Igazából ez volt az egyik oka ennek az egész válságnak. Alapvetően, ha hatós nézzük, rendszeresített eszközök számát nézzük, akkor az egyensúly azért megvolt. Ahol nem volt egyensúly, az volt a technológiai színvonal. Mert 70-es évek végére az már eléggé nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy a szovjet fegyveres erők azért minden téren egyre nagyobb mértékben maradnak le a NATO haderőkhoz képest technológiai színvonalba. Ez majd látszott a atomfegyvereknek a fejlesztése terén is. Ami indokolta ezt az egész fegyverekezést mindkét oldalon, volt egy elég vérmes, ha úgy lehet mondani, NATO-koncepció ezekre az eszközökre, meg volt egy szovjet koncepció. Beszéljünk akkor ezekről. Az amerikaiak abból indultak ki, hogy a szövetek ugye egy agresszív hatalom, tehát támadást készítenek elő ugye a nyugat-európa ellen. Igen, és a fuldai szoroson keresztül Igen. több millió szovjet katonak, Mindegyiknek a kezében egy-egy 47 es ráteszi a mocskos kezét Nyugat-Európára. Igen, tehát a népszerű félelem akkoriban az volt, legalábbis Amerikában, meg az NSZK-ban, a hogy egyszer csak ugye ezer ugye átszúdulnak harckocsik a határon, és elsülpörnek mindent. Tehát az volt az amerikaiak félelme, hogy a szovjetek meglepetésszerű támadást a hagyományos erőkkel, ugye kihasználva a mennyiségi fülényüket a hagyományos eszközök terén. Nyugat-Német NATO erőkhöz. Tehát igen, képest... mert azokhoz képest Létszámbeli fülény, az élőerő, meg a harceszközök terén is fennállt. Az amerikai várakozás az lényegében az volt, hogy ha a szovjetek támadnak, akkor ezt valószínűleg nem lehet megállítani atomfegyverek nélkül, mert ugye olyan különbség van a haderők létszáma és eszközei terén. Viszont, hogyha atomcsapást mérnek ugye a szovjetekre, akkor azzal ők ugyanolyan kategóriájú atomcsapással válaszolnak. Lényegében ez volt a várakozása az amerikaiaknak, tehát ezzel a helyzetre kellett valamit kezdeniük. Az egész NATO ugye erre épült, ezt vette alapul. Így van. Emiatt ugye az amerikaiak fenntartották azt a lehetőséget, hogy ő atomfegyvert be fognak vetni elsőként. Tehát nem válaszcsapásként, hanem elsőnek. Erről nem is mondtak le egyébként soha, mai napig ugye igaz, hogy másokból, meg most már más az egész politikai helyzet, de mai napig fenntartják ezt a lehetőséget, hogy bevetnek -e atomfegyvert elsőnek. Egyébként jelenlegi Orosz katonai doktrina szintén fenntartja magának a jogot, hogy elsőként alkalmazzon nukleáris fegyvert. Megint csak tehát bizonyos előfeltételek teljesülés esetén, de nem csak tömegpusztító fegyverrel intézett csapásra válaszul. Igen. Ez volt a fő különbség a szovjetek amerikaiak között, hogy a szovjetok ugye ezzel szemben ragaszkodtak ahhoz, hogy ők csak válaszcsapásként mérnek atomcsapás bárki ellen. Ezt szerették elismételni különböző fórumokon, hogy ők ilyen szerető nemzet, stb. A békeharc. Igen. Most ugye a másik különbség az volt, hogy ez az egész amerikai elképzelés lehetségesnek tartott egy korlátozott atomháborút. Tehát magyarul azzal számoltak, hogy ha beveti mindkétféle ezeket a közepes hatósugarú rakétáit, akkor nem feltétlenül durvul a helyzet még tovább. Tehát magyarul egy ilyen háború lezárulhat úgy, hogy csak európai hadszintéren pusztítanak atomfegyverrel, hogy így fogalmazzak. Azon belül is Németország. Hát Németországban igen. Na most ugye a szöveteknél ilyen nem volt. Az, hogy korlátozott atomháborút lehet vívni, ez számukra ez irrális dolog volt, ezzel nem is számoltak. Tehát ez a két fő különbség volt. Most ebből következett egy NATO-doktrína. az azt mondta, hogy mivel azért el kéne az atomháborút, mert az mégiscsak úgy kellemetlen. Hosszú rövid és középtávon egyaránt. <gül> <gül> Igen. Ugye a NATO-ban mindenki tudta, hogy technológiai fölényük van. Hát a 70-es években ez már különösen hangsúlyozott volt. Sőt, hogy a 70-es években már olyan eszközeik megjelentek a NATO ami amivel nem is lehetett ölteni semmit, mondjuk a szovjet arzenálában, tehát ilyen légtérenőrző repülőgépek, meg robot repülőgépek, szidikálónak élták, most mi legy, hogy nevezzük. Tehát ez már meghaladta a iparnak a lehetőségeit. Ezt ki kell használni. Tehát, hogyha háború kitör, természetesen úgy tör ki, hogy támadnak a szovjeteket, hát hogy máshogy törnek ki, akkor atomfegyverek bevetését ugye késleltetni kell, és a szerepüket is korlátozni kell a háborúba. Tehát lehetőleg el kell kerülni a bevetésüket. Na most ugye ebből az következett, hogy kitalálták, hogy szovjet támadást csak konvencionális erőkkel visszavernek. Ezt pedig úgy teszik meg, hogy egyrészt megállítják a támadást, és azokat a szovjet erőket, amik felfejlődnek a támadás kifejlesztésére, azokat is ilyen precíziós csapásokkal, tehát már az intelligens bombákat, rakétákat felhasználva felvonulás közben semmisítik. Ugye szép magyar kijelítéssel ez volt a fofa, foholon forcizottak. Ez volt a 70-es évek végén kidolgozott nato doktrína. Ennek jegyébe volt minden fejlesztés atomfegyvereki konvencionális eszközöké egyaránt. Egyébként, hogy 78-ban a NATO minden tagállama hozott egy közös döntést, hogy folyamatosan emelni fogják a védelmi kiadásaikat. Egyébként hasonló döntéseket várna el az Európai Unió országaitól is, úgymond a NATO doktrína, ugye a GDP arányosan emeljük a védelmi <gül> költségvetéseiket. Hát igen, ez, ez egy ilyen állandó konfliktus forrása most már, de <gül> akkor még ezt komolyan vették, tehát ezt végre is hajtották. És ki a problematika ezzel már akkor is az volt, hogy a nukleáris védőernyő, amit a nato a tartozó atomhatalmak, de egy elsősorban az Egyesült Államok nyújt, ez egy ilyen oszthatatlan dolog. Tehát vagy az egész NATO-ra kiterjed, és minden tagállamát védi, vagy senkit nem véd. De a katonai szövetség lényegiből fakadóan, ha valamelyik ellentámadást intéznek, akkor ugye a szövetség egységesen reagál a támadás, egységesen veri vissza. Ez pedig erősen utas magatartásra ösztönözte a kisebb NATO-államokat, hogy minek költsenek ők annyi pénzt, ott van az amerikai nukleáris védőernyő, majd az véd. fajta potya utasmagatartás jelenleg is megfigyelhető, mert nem annyira az atomfegyverekre támaszkodva, mint inkább a NATO konvencionálisítő erejére támaszkodva, jó pár NATO tagállamban, köztük is hazánkban is. Igen, és ez oda vezet, hogy Líbia ellen sem tudott már az európai haderő úgy fölvonulni. Egyrészt nem volt egységes magába a kérdésben, másrészt akik fölvonultak és csapásmértek, Franciaország meg Nagy-Britannia azok sem voltak a saját hadseregükben elégségesek ahhoz, hogy egy hozzájuk képest kőkorszaki országot, ahol gyakorlatilag semmi nincsen, le tudjanak győzni, és vagy kezdjenek velük valamit. Szóval ez oda vezetett, hogy itt már tényleg csak az Egyesült Államoknak van olyan katonai ereje, és a NATO országok mindegyike egyfajta NATO potyautasként lóg. Hát ilyen a nagy testvéren. Hát az más világ volt az a 70-es évek. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk. Потомки по шаре, для нас готовность боевая, Всего нужны, всего, души, всего души. Rakétik, hajnala ural, rakóri, a A szovjetek milyen elgondolások mentén képzelték el ezeket az eszközöket egy-egy konfliktusban? Lehet egy párhuzamot vonni az amerikaiakkal, vagy az amerikaiaknak a meghatározó élménye történelmi szempontból ugye ez a Pearl Harbor volt. Ez olyan traumát jelentett az országnak, hogy azután ugye ezt akarták elkerülni, erre készültek, hogy egy ilyet visszavernek, megelőznek. Na most ugye a szovjeteknél egy ennél komolyabb trauma volt, ugye, 41-es német támadás, vagy a Barbara művelet. Ne felejtsük el, hogy ekkoriban még mindig olyan emberek álltak a Szovjetunió élén, akik aránylag fiatalon hogy átérték a háborút, tehát azért személyes élményeik is voltak. Ennek azért a következménye, hogy nagyon-nagyon féltek a meglepetésszerű támadástól, tehát hogy megismétlődik ez az egész. És ugye erre épült az egész elgondolásuk. Természetesen a NATO-t azt egy alapvetően agresszív paktumnak tekintették. Az is volt a retorikában, hogy ha békülékony a NATO, az is csak átverés. Akkor is csak leplezik valódi szándékaikat. az a kiinduló pontjuk, hogy az amerikaiak ugye folyamatosan készülnek arra, hogy az első csapás képességét megszerezzék. Hogy mit jelent ez? Olyan technológiai fölénybe kerülnek, meg olyan mennyiségi fölénybe, hogy meglepetésszerű atomcsapással elpusztítják a Szovjetuniót, még azelőtt, hogy válaszcsapást tudna mérni. Már látszott, hogy egyre növekszik a technológiai lemaradása a Szovjetuniónak. Amikor zajlottak ugye 1967-ben és 73-ban az arab izraeli háborúk, akkor a szovjet katonai vezetés azért figyelemmel kísérte mind a kettőt, és már ott megalapították. Másik félelmük az volt, hogy ha háborút kezdenek az amerikaiak, meg ki más kezdené, természetesen. Akkor hagyományos csapásokkal is ki tudnak ittatni egy csomó szovjet fegyvert, amik ugye Közép-Európában, meg ugye a szovjet nyugati határvidéken, tehát ilyen Belorussia, Ukrajna, ezeken a területeken vannak. Tehát még azelőtt elpusztítják, hogy be lehet nevetni. én nem volt alaptalan, mert ezek tényleg ilyen folyékony üzemanyagú rakéták voltak, amiket úgy idő volt készültségbe helyezni és elindítani. Jó volt ebben nagyon sok paranoja, de műszakilag nem volt indokolatlan ez a dolog. Ugye azzal számoltak, hogy ezzel megkezdik a és aztán bevetik a hadászatén utáli erőiket. És mikor ezt megtették, akkor ugye a területrablás elkezdődik, tehát a NATO konvencionális erői támadnak a határon, és elkezdenek nyomulni ugye NDK-ál, Lengyelország felé. Ez volt számukra a nagy fenyegetés, amit el kellett állítani. Ugye azt, hogy atomáború korlátozott lehet, a számukra nem játszott, mint lehetőség, azt tudták, ez ilyen fantázia, marhaság. És ilyen mi volt enne a válaszuk? Az, hogy annyira kell modernizálni az atomvalzenájukat, minden kategóriát, hogy a második csapás képessége megmaradjon Magyarul ne lehessen lefejezni ugye, az egész szovjet hadvezetést, meg mi atomfegyvert első csapással. A második komponens természetesen az volt, amikor az agressziót előkészíti a NATO, akkor mielőtt ez bekövetkezne, hogy a megelőző offenzívával ezt el kell hálítani. Ugye ezért volt az egész Vajsói szerződésnek ugye, támadó jellegű a stratégiája, mert abból indultak ki, hogy amikor a NATO előkészíti a háborút, akkor mi azt megelőzzük. Akkor lényegében mindkét fél meg akarta előzni a másikat valamilyen szinten. Igen, mind a két fél abból indult ki, hogy a másik majd támad. Ebben úgy semmi furcsa nincs, hiszen minden katonai hatalom készít terveket támaró, illetve háború esetére is. A, a preemptív háború sajátságos logikája, hogy igazolja az agressziót, tehát hogyha az egyik úgy érzi, hogy a másik éppen támadást készít ellene, akkor megelőző csapást fog mérni, viszont a másik is érzéke, hogy ez a megelőző csapás, és ő mér egy megelőző csapást. Egyébként ebbe bele is futottak ebbe a sajátos gondolatmenetben majd később, akkor a katonai vezetők adtak elő ilyen elképzeléseket. Tehát, hogy bele lehet menni ilyen dolgokba, hogyha az ember elég sokat úgy rajtuk, és nekik ugye ez volt a feladatuk. Nagyon egyszerű célkitűzés volt a szövetek részéről. 70-es években már nagyon nem törekedtek arra, hogy a konvencionális erőik azok technológiailag szinten legyenek az amerikaival, mert ennyit egyébként fel tudtak mérni, hogy ez lehetetlen. Gazdasági erőforrás nincs hozzá, a szovjet nem áll úgy, hogy ezt kivitelezze. Viszont a nukleáris erőket mindenképpen modernizálni kell, hogy a második csapás képessége megmaradjon. Ha megnéz a haditechnikai közbeszédet Magyarországon, akkor még mindig vannak fanbolyok, kik így, így puszta szurkolásból, de nem feltétlenül a haditechnikai háttér miatt a szovjet technológiát vagy jobbnak tartják. Nem kifejezetten egy-egy konkrét, fegyver rendszer tekintettében, hanem úgy általában meglehetősen érdekes egyébként. Milyen arzenálokat telepített a két fél Európába? A vasüggöny két oldalára. A szovjetek esetében, ugye már említettem, volt SS4, SS5, különből 600 darab, ezekből még volt 100 hadrendbe de azok, Szibériában voltak a kínaiak rendszabályozására szükség esetén. Na most, ugye, ezek folyékony üzemanyagú és egy fázisú rakéták, tehát nagy részük nem silóba volt telepítve hanem ilyen indító állványokra. Na most ezek ugye egyrészt sebezhetőek, másrészt az élesítésük az sok időt vesz igénybe, mérsékelten használható volt mind a kettő. Régi fejlesztések is voltak, tehát 50 es évek beliek, de még a 70-es évek közepén még mindig ezek alkották a közepes hatósugarú szovjet atomajzená zömét. Ha már ugye Líbiát említetted meg a mai helyzetet, azért ugye érzékeltetti a különbségeket, hogy más világ volt akkor, hogy, hogy például 1978-ban ez NATO adat, ugye a felderítés alapján, hogy 2500 harcászati gépe volt a Szovjetuniónak a közép Európába és a nyugati katonai kövezetekben, tehát szintén Ukrajna, Belurusszia, Baltikum, és ezek harmada képes volt a hordozni. Ugyanezen a területen ott volt ugye 180 SCAD, ezek csak az indítók, ezekhez több rakéta is volt, ebből a Luna tüzészségi rakétából ugye 260, és volt az SS-12, ez már közepes hatósugarú, szintén folyékú, üzemanyagú rakéta volt, viszont ez is a mobil, tehát járművön szállítható rakéta, ebből meg 72. És még nem beszélve a tüzészségi granátokról, amik atomtöltetőek voltak, szóval azért mennyiségben a jelentős dolgokról beszélünk, és még ugye voltak a nagyobb hatósugorú bombázók, mint a tu 16 -22. igaz, hogy ezeket nem tartották olyan jó sikerült fejlesztésnek, ezért váltották is le mind a kettőt viszonylag hamar. De ezek is atomtöltetet hordozhattak. Na most az amerikaiak részéről, ugye ezt a kubai rakétaválság kapcsán ezt röviden említettük, hogy volt ez a Jupiter névre hallgató közepes hatósugorú rakéta. Ez kb. a szovjet rakétáknak felelt meg, tehát ezeknek minden hátrányával és hiányosságával rendelkezett. Viszont ezeket ugye már 1963-ban kivonták Európából. Egyébként török meg olasz területeken voltak. Nagy-Britanniában nem? Nagy-Britanniában volt szintén hasonló rakéta telepítve, ez a Tor. Erről a nevezett elnevezett, és szintén közepes hatósugarú rakéta volt angol területen. Most ezek elavultnak számítottak úgy 60-as évek elején, ezeket ki is vonták. Viszont nem helyettesítették ugyanilyen eszközökkel, hanem ugye a Poláris volt az az eszköz, ugye ez a tenger indított rakéta, ami átvette a szerepüket. Ezt nem kell magyarázni, miért hát a, ugye egy tenger telepített rakétát úgy kicsit nehezebb, megelőző csapással kiiktatni. Például is. Mint egy ilyen a szabad járványon álló ilyen hatalmas izét. Tehát, vagy akár egy rakétasilót is, amit képeznek egy műholdról. Igen. Vagy repülőgépről. Amit ugye a neve miatt azért csak megemlítek, volt ez a Anusz John, azaz szinte János, vagy Jancsi, hát nem is tudom, hogy lehetne mondani. Ez szerintem az egyik leghumorosabb nevű fegyver a történelemben. Ugye ez egy 600 heti tüzérségi rakéta volt, ez ugye megfelel ennek a Luna nevű eszköznek, ami Magyarországon is azt hiszem, hogy a használta csak nem atomtöltetekkel, hanem hagyományossal, meg vegyivel. Ezekből is volt 40 indító, voltak ugye ezek az F111F4 bombázók, ezek is szintén atomtöltettel azt is hordozhattak, ezekből volt majdnem 500 darab Európába Voltak az amerikai flott a földközi tengeren, Atlanti óceánon ezek is rendelkeztek olyan repülőgépekkel, amik atomtöltetet hordoztak. És, ami, ami témánkat érinti, ez a pörsing, hogy ez is mobil rakéta, tehát ilyen kerekes viszi, és indítja, és komolyabb technikát képviselt, mert szilárd üzemanyagú, tehát gyorsan indítható eszköz. Ezeket az amerikai tüzérséghez sorolták, és ezek állomásoztak az nsk ba Összesen ugye 118 indító volt ezek rendszeresítve. A helyzet az volt a NATO részéről, hogy már nagyon sok eszköz, ami Európában volt, több száz atom töltet, az már olyan elavultnak számított, hogy időszerű volt ugye leszerelni. Vagy egyszerűen maguk az eszközök már olyanok voltak, hogy elavult technikát képviseltek, vagy már nem volt rájuk szükség. Vagy ez a Niké-Herkules nevű légvédelmi rakéta rendszer, amit a NATO országokba telepítettek, a 70-es évekre ennek sok értelme már nem volt, mert ugye a szovjet bombázókötelékektől annyira tartani már nem kellett, mert azok is elavultá váltak. Ezek az atomkornak ilyen vadhajtásaitól léteztek atomrobbanófejes torpedók, tenger alatt járó elleni rakéták atomrobbanófejjel, ezekből is több száz volt Nátországokban. Ja, és ugye volt a nukleáris akna, ez is egy humoros találmány, amit azért fejlesztette ki, hogy a támadó csapatok előtt ugye lerombolják az infrastruktúrát, hidakat, utakat, mindent. Most ez is persze egy jó kérdés, hogy miénk ebből atomtöltetű de hát most ezt ők biztos tudták. Akkor katonai tervezéséről egy ilyen rövid sztori, hogy nem is tudom, hogy az Alpok olasz, vagy a ném NSZK részén volt egy ilyen védelmi megoldás, hogy a fő útvonalak mentén ilyen betontömbök voltak. akva annyira voltak stabilak, hogy adott esetben egy robbantással ezek rádőlnek az útra, effektíve használhatatlanát téved az autótakat. És az volt a koncepció, hogy ezeket egy úgy fogják ledönteni az útra, hogy felettük egy nukleáris töltetet robbantanak. James, egy későbbi munkatársa ez így megkérdezte hogy a NATO tervezőket, hogy így ezt ő érti, meg tök jó koncepció, de miért nem helyeznek el hagyományos robbanó tölteteket így a betontömbök aljában? Az, nem értették a kérdést, hogy miért nem használnák erre is nukleáris fegyvert? 77-ben kezdődött a SS-20-ak telepítése, ez adta meg a lökést ennek az egész folyamatnak, tehát a NATO akkor kezdett el komolyabban modernizálni. Az amerikaiak ugye nukleális erőt akartak képíteni, ennek volt az eszköze a hadászati atomrakéta Arzenál, ami egyrészt ugye Amerikában volt telepítve meg tenger alatt járókra, ugye szerteszét az óceánokon. Ez ugye azért problémás a kis tagállamok szempontjából, hogy ha a szovjetek egy korlátozott atomcsapás mérnek, akkor az elég valószínűtlen, hogy az amerikaiak atomcsapással válaszolnak szovjet célpontokra, mert ugye az kimeríti az eszkalációt. Az meg ilyen gyilkos húzás, mert akkor rájuk is hatomcsapás indul, és akkor vége mindennek. Dől a domino. Igen. Na most ugye emiatt Európában, meg az amerikaiak részéről, hogy fejleszteni kell a közepes hatóságúgarú arzenált, mert ez nem pálya, hogy egy ilyen dugalmatlan stratégia van ugye, az amerikaiak részéről. Milyen új fegyverekkel szereztek végleges technológiai fölényt az amerikaiak? A már említett Pörsing, amiről volt ez a népi rigmus, legalábbis elmondások szerint, ennek volt egy továbbfejlesztése, ugye a Pörsing 2. Az ott a fő különbség, Pörsing egyhez képest, hogy ennek a hatósugora már 1800 kilométer volt, ami annyit jelentett, hogy az nsk ból a Moszkvát nem is, de a Szovjetunyi nyugati részén a nagyobb csapatösszevonásokat meg parancsnokságokat ugye elérte. Ugye mivel mobil, ezért nem lehet kiiktatni első csapással, és a repülési ideje rövid. Szóval a szovjeteket kicsit feszélyezte ez a dolog, és mi ennél is jobban feszélyezte őket, ugye volt a Tomahawk, ez szerintem viszonylag ismert eszköz, és most hogy szilikádó rakéta, vagy robotrepülőgép, vagy Palacsinta, most ezt hagyjuk, és ennek volt egy szárazföldi változata, amit Griffnek neveztek. Ez volt az amerikai neve. Na most a robot repülőgép, vagy akármi, ez végsősorban logikus katonai fejlesztés volt a NATO részéről, mert egyrészt viszonylag olcsó eszközről van szó, radarképe kicsi, tehát igazából hígtatni nem lehet repülés közben se. Igaz, hogy lassú, mert ugye sugárhajtású eszköz, de ez nem számít, mert radarképen jelentéktelen. Na most azért döntöttek az amerikaiak úgy fölitelepítés mellett, mert ugye játszottak más lehetőségek, tehát ma már ugye ez ismert dolog, hogy lehet bombázókról indítani ez is fontolóra vették, ez azért nem működött az ő szempontjúból, mert ugye ha a bombázótól indítják, akkor egyrészt a bombázó sérülékeny, amíg hordozza ezeket a rakétákat, mondjuk egyet vagy kettőt. b52 bombázók voltak, amik szóban jöhettek. Tehát be kell repülni jelenséges légtérbe, ez már problémás. Most ma már ilyen nincs, mert kinek van bármilyen épkészláb, ugye lédelmi akkor más volt a helyzet. részre a hadászati atomerőkre elfogadtak korlátozásokat, és emiatt ugye nem lehetett csak úgy B-52-es bombázókat erre a feladatra ennyire, mert akkor megint felburítják ezeket a kvótákat, akkor hogy... Igen, megnő akkor a hatótávolság, repülőgép hatótávolságával együtt kiegész. Ja, és természetesen egyik drága megoldás, földindítással összehasonlítva. Ezt ejtették. A tengerartjárós indításnak azért ejtették, mert ez még drágább. Másrészt meg egy ilyet nehéz beilleszteni bármilyen közös mert ugye kommunikációs problémák lehetnek, mert ugye ott kapcsolatba kéne állni folyamatosan a tengeralattjáróval. Úgyhogy maradt a földi indítás, ezek szintén ilyen kvázi teherautókról, vagy ilyen teherszállítókról indultak, és ezeknek ugye 2600 km re volt a vagyis NSZK területéről, ugye Moszkvát is elérik. Ugye a szovjet katonai vezetés az így hát annyira borzasztónak találta ezt a dolgot, hiszen erre nem volt válaszuk. Másrészt ez egy nem felderíthető csapás mérőeszköz. Visszajött az a szokásos félelmük, hogy első csapással lefejezik az, az egész hadvezetésnek politikai vezetést. Na most ez a két amerikai eszköz volt, amit hadentben is állítottak. És akkor ezek alapvetően fölborították ezt a kényes egyensúlyt, ami korábban megvolt? Nem mondanám, hogy alapvetően, csak ugye a szovjet szempontból az ő katonai helyzetük még jobban romlott. És próbáltak ezügyben valami enyhítési kísérletet tenni? Az is volt, amivel ellensúlyozni akarták, hogy ez a technológiai fejlesztés volt ez számukra problémásabb volt, mint az amerikaiak számára. Ugye a szovjetek már 60-as években fejlesztettek ugye, mobil hadászati interkontinentális rakétát. Na most a fejlesztési folyamat az elhúzódott, ez műszaki nehézségekbe ütköztek, hogy úgy mondjam. Mert azért, most belegondolunk, azért nem olyan egyszerű dolog egy ilyen 50 tonnás, meg 40 méter hosszú izét ráaplikálni egy járműre, ami viszi akárhova, megelindítja, elindítja és a többi, és a többi. Hát mondjuk vonatokon lehet horrózni. Hát igen, később kitalálták a vonatos megoldást, valóban, de csak hogy a vonat az meg síhhez kötött. Ők azt szerették volna, hogy ilyen gumikerekes izé vigye. ss 16 nevű volt egyébként ez a fejlesztés, haddendben sose állt. Na most, ugye volt ez a szerződés, amikor megegyeztek a korlátozásokról, és akkor a szovjetek, mivel ereve nem mentek sokra a fejlesztéseikkel, ezért le is mondtak erről, a mobil ICBM-ről, hogy nem is fejlesztenek. Most ez egy ilyen diplomáciai alkur része volt, azt találták ki, hogy ezeket a régi rakétákat csak modernizálni kéne, SS4, SS5, amit már kubában is szerepeltek, hát most már időszerű így 20 év után valamit csinálni velük. Volt nekik többféle hatósugarú rakétájuk. SS11, SS19. Ezeket hívták univerzális rakétáknak, mert nagy számba állították hadendben, több százat mind a kettőből. Ezek is a régi koncepciók voltak, tehát ilyen folyékony üzemanyagú eszközök. Igaz, hogy több robanófejel ellátott rakéták voltak, de ugye ezekre is korlátozást állaltak. És ezekkel nem lehetett helyettesíteni ezeket a régi rakétákat, mert akkor más feladatra el kell vonni azt a készletet. És ennek lett az eredménye az SS20, amit már ugye említettünk, ami lényegében úgy keletkezett, hogy az SS16 fejlesztési program eredményeit meg fejlesztéseit alapul vették. SS16 ez egy három fokozatú rakéta lett volna, lényegében fogtak két fokozatot, és abból csináltak egy másikat. Ennek következtében a hatód távolsága nem ért el a stratégiai szintet, hogy úgy mondjam. Viszont, hogy maga kategóriájában ez egy egyedülálló volt akkor a világon. Egyrészt, mert a sárműben hordozható volt, ugye három robbanófejes, Akkoriban úgy mentek a fejlesztések, hogy minden rakétához többféle robbanófejet csináltak. Például ehhez volt három olyan robbanófeje, amik mindegyik 150 kilotonnás, de el lehetett látni egy fejel és ami egy megatonnás, csak akkor ugye a hatósugarak kisebb, mert nehezebb a. Világos. Hordozó súly. Na most ugye 77-ben ezt haddán és elkezdték nagy utána gyártani. Tehát 79-ben már NATO úgy kalkulált a felderítési adatok alapján, hogy hetente egy indító hadrendbe áll, hozzá a rakéták, kiszolgáló eszközök, meg minden. És hát az eredeti terv az volt a szövetek részéről, amit meg lehet állapítani egy publikus adatokból, hogy 500 indítót akartak hadrendbe állítani. Ennyi végül nem állt hadrendbe összesen, de megközelítették ezt a számot. És hát ugye mindegyikhez volt 3-4 rakéta, ami raktáron volt elhelyezve, és mindegyikhez 3-4-szer annyi robbanófejt. Tehát igazából most, ha azt vesszük, hogy ezeket a régi rakétákat váltották le, akkor ugye ebben a kategóriában egy elég nagy fegyverkezést végrehajtottak, mert többszörösére növelték a atomtöltetek számát. Uh -huh. Tehát előtt volt 600, így meg lett 2000-3000. Azért lehetett kalkulálni ezzel. Azért ez úgy feszélyezte az amerikai hadvezetést, politikai vezetést. Az mindenki látta, hogy itt egy kategórián belül így nagyon növelik a képességeiket a szovjetek, és ez csak az egyik oldala volt, volt egy hasonló kategóriájú dolog, ez a Oka névrehallgató rakétarendszer, vagy a SS-23. Ezzel váltották le a scad most nagyon egyszerűen 1980-ban állt hadrendbe. Ez is magú gumikerekes szállítású eszköz. Ez alatt egyben modernizálták a harcászati rakétaerőiket is. Tehát a Luna hallgató elég régi tüzésségi rakétát is váltották egy új típussal, a ss 21 el Ugye ezt megint csak meg kell említenem, hogy a Scarabeus a NATO kód neve, hát ami úgy ganajturú bogárként úgy érdekes választás volt. Szóval egyszer, tehát viszonylag rövid idő alatt ennyi váltó típust hadrendbe állítottak. Nyilván nyugati szempontból veszélyes, fenyegető fejlemény, hogy lehet így fogalmazni. Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk. Ugyan változott meg a katonapolitikai helyzet a 80-as évek közepétől lényegében az 1987-es leszerelési szerződésig. Hát ott közben Európában ugyan egymásnak feszült a két fél, de a helyettesítő hadszíntereken, például Afganisztánban meg egy rendes konvencionális háború zajlott a két fél között, ami egyébként hozzájárult később a Szovjetunió összeomlásához is, elsősorban a gazdasági értelemben, Önmagában annyi történt, hogy két ország egy kategórián belül az eszközeit modernizálta. Most ugye egy más kontextusban, vagy más helyzetben ez nem lett volna akkora eget rengető fejlemény, mert hát most ilyesmi rendszeresen történik. 40 éve erről szólt, szóval... Tehát most így fegyvereket fejlesztenek és állítanak, ez azért így volt, meg, amióta... Megversenyeznek... Viszont ez egy olyan világpolitikai helyzetbe történt, amikor más okokból is hidegültek szépen a kapcsolatokkal a szovjetek meg az amerikaiak között. Afganisztán volt a utolsó sepp a pohárban, lehet így mondani, mert ugye már előtte a szovjeteknek voltak ilyen harmadik világbeli kalandjaik, amik az amerikaiakat úgy nagyon feszélyezték. Ez is erősítette azt a meggyőződésüket, hogy a Szovjetunió agresszív hatalom. De ugyanezt az a szovjetek is mondhatták az amerikaiakról. Hát egy meggyőződésük volt, a... hogy egy... a másik agresszív. <laughs> Igen, tehát az ellentmondásokkal akkor senki nem foglalkozott. Mégis mi hívta életre ezt a fajta leszerelési szándékot? Vagyis mikor látták be a felek, hogy valamelyest enyhülni kellene? Igazság szerint már a kezdetektől fogva egyrészt folytam modernizáció. Na most azt mindkét fél belátta, hogy önmagában, ha csak modernizálják a fegyvereket, az egy elég egyoldalú politika, mert egyrészt nem csak fegyverfejlesztésekkel politizál az ember, másrészt végig mégis negatív képet alakít ki az, hogyha egy ország fegyverkezik bármiféle politikai itéskedések javaslatok nélkül. És ezért volt az, hogy ahogy ezek a fejlesztések folytak, voltak ilyen kölcsönös javaslatok, ami régben arra irányult, hogy mindkét fél próbálta ilyen kompromisszumokkal rávenni a másikat, hogy fogja vissza a fejlesztéseit. 79-ben volt válságkezdeten, hogy a szovjetek is, meg a NATO is tettek javaslatokat, hogy, hogy a másik fél korlátozza a saját fejlesztéseit, ne olyan mértékben állítson hadrendbe rakétákat, vagy egyáltalán ne is állítsa ezeket hadrendbe, és akkor ennek fejébe majd mindenféle előnyök származnak ebből, meg ők is majd gesztusokat tesznek. Ezek azért nem voltak annyira húsba vágó, vagy annyira nagy horda dolgok, például a szovjetek felajánlottak egy olyan, hogy részlegesen kivonják a csapataikat az NDK-ból. Biztos óriási fegyvertény volt, hogy a húsz hadosztályból mondjuk egy vagy kettő. Most ezt ugye nem kell ragozni Másik vicces epizód volt, hogy 82-ben volt egy ilyen szovjet bejelentés, hogy nagylelkűen korlátozzák, hogy mennyi SS-20-as telepítenek európai területekre. Csak 243-at, ez se kevés. És akkor várták a gesztust, hogy az amerikaiak akvaj valamit. Nem volt rá semmilyen érdemleges válasz. Hát az amerikai akasztották, hogy ez is sok, meg ugye ez megint olyan volt, hogy ugye az ss 20 olyan volt a hatósugara, hogy Szibériából is elért bármilyen európai célpontot, tehát az, hogy Európában nem telepítenek csak 243-at, az nem változtat az erőviszonyokon. A NATO pedig ugye azzal a javaslattal élt, hogy legyen NATO, meg a szovjetek között ugye tárgyalása arról, hogy hogyan korlátozzák majd ezeket a fegyverkategóriákat, de hogyha záros határidőn belül nincs eredménye ezeknek a tárgyalásoknak, akkor ugye a Pörsing 2 meg a szilkáló rakéták telepítését elkezdi. Tehát egy ilyen helyzet volt, tehát egyik fél se akart engedni. Igazából mind a szovjetek, mind az amerikaiak akkor már eldöntötték, hogy már pedig telepítenek. A telepítések megtörténtek. 83-ban az amerikaiak, a Pörsing 2-vel leváltották a Pörsing 1-et nsk ba és ezeket a szilkáló rakétákat, összesen 464 robbanófejről volt szó, ezeket meg széttelepítették szerte a NATO-ba. Tehát nsk ba is, Benelux szállamukba. Olaszországba és nagy Ami nyilván úgy katonailag egyrészt indokolható, mert szép vannak szólva lehetséges célpontok. De Igen, a... És egy eszkalációnál beleszterítve. Meg hát ez egy nagyon szépen demonstrálta az egész világnak, hogy a NATO az közösen vállal minden kockázatot. Noha, ugye tudták, hogy ezáltal újabb szovjet atomfegyverek célpontjaivá válnak. De végsősoron valóban olyan volt a politikai környezet ebbe, ebbe az időbe, hogy minden NATO tagállamban ezt megszavazták. A szovjeteknél ugye nyilván nem volt elő parlamenti vita. <gül> Végül is a ss 170-et telepítettek Szibériába, részben a kínaiakkal szemben, és a 270 indító az meg ott volt, ugye európai részén a Szovjetuniónak, és emellett telepítettek rakétákat a NDK, meg Csehszlovákia területére is, de ezek harcászati típusok, a scud meg a Lunát, vagy frogot, leváltó típusok. Végeredményben az történt, hogy a szovjetek növelték a atomtöltetek számát és ütőerejét, mert ezek Ugye egyrészt pontosabb eszközök voltak, mint a régiek, meg nehezebben elpusztítható, tehát nehezebb célpontot kínáló eszközök. És az amerikaiak pedig azt csinálták, hogy ugye a saját filozófiájuknak megfelelően ez a kisebb, de hatékonyabb haderő. Tehát lényegében, hogy több mint 500 atomrobbanófejet telepítettek Európába, de ezeret meg kivontak közbe. Ezek az említett régi eszközök voltak, olyan, olyan aknák, meg mint a nukleáris torpedók. Úgyhogy ezett az eredmény. 85-ig tartott ez a padhelyzet, tehát tulajdonképpen mind a, mind a két fél a a tárgyalásokat, és azt várta, hogy a másik fél majd valami nagyon szép gesztussal újraindítja a folyamatot. Gorbacsov nevét kell itt említeni, mikor a fejletről beszélünk, mert azt történt, hogy megint szépen ugye mindkét fél teleszórta atomrakétákkal Európát. Na most ugye Gorbacsov volt az, aki úgy döntött, hogy hát igazából ez az atomháborúra való felkészülés ez úgy lehet, hogy értelmetlen elfoglaltság. Tehát így megkérdőjelezte az egész addigi szovjet doktrinát, elkönyvelve azt, hogy mindez mennyi forrást nem fel egyébként is. Meghát már a Szovjetunió is a végén járt <gül> úgymond a valutatartalékainak. Én. Már nem tudott fizetni az ausztrál is sem. És hát ugye Gorbacsov azzal törte meg a jeget, hogy bejelentette a Szovjetunió ugye hajlandó folytatni a tárgyalásokat előfeltételek nélkül. Lényegében ezzel úgy el is indult a folyamat, és ugye Gorbacsov úgy gondolkodott, hogy ha ő tesz engedményeket a az amerikaiaknak, akkor nyilván ők ilyenekkel válaszolnak, nem azért, mert hogy olyan nagyon jó fejek, hanem ez a politikai realitás politikailag elég hülyén veszik ki magát, hogyha a másik fél nem veszik reagál figyelembe. valami, nem veszi figyelembe. Úgyhogy igazából annyi történt, hogy a tárgyalásokat megkezdték, és Gorbacsov hajlandó volt arra, hogy ezt az egész kategóriát szereljék le. Tehát mind a két fél az összes eszközét kukázza ki. Ennek az volt az oka, minden értékelés szerint, hogy az amerikaiakkal megegyezés tető alá hozzon, mert ugye azt mondta, hogy ez mindennél nagyobb orderejű esemény lenne, tehát minden más megfontolás, az, hogy most mekkora a szovjet ütőerő értéke, meg hogy mit gondolnak erről a európai országok, ez mind másodlagos volt ehhez képest. Egyébként a szovjet hadvezetés természetesen ellenkezett, de talán a hallgatók is már ismerik ezt a történetet, mikor ugye 87-ben aztán egy nyugatnémet illető egy ilyen a felszállt Finnországból, és leszállt a vörös téren. És észlelte a szovjet légvédelem csak, csak ugye utólag legalábbis az volt az információ, hogy hát észlelték, de azt hitték, hogy madárraj. Lehet, hogy egyszerűen csak trahányak voltak. Nem megle. És vele, tehát látták a radarjelet, de azt mondták, hogy lényegtelen. Vadászgépeket nem küldtek föl, semmi ilyesmi nem történt. És Gorbacsov ezt az egyébként azért mégiscsak elég megalázó. Incidens egy, egy kicsit pofátlan. <gül> ugye arra használta föl, hogy a katonai vezetés zömét azt leváltsa. Íván arra hivatkozva, hogy az ő hibájuk az egész, mert nem volt olyan Ez helyiség magaslatán. És hát hogy-hogy nem ugye olyan tábornokokat váltott le, akik ellenezték ezt az egész leszelési politikát. Úgyhogy a maga az egyezés az már ugye viszonylag gyorsan megkötetett, tehát a, ugye ez az INF Treaty nem összekeverendő, ugye nyilván a Nemzetközi Valuta alappal, mert abban jó. <gül> Igen. <gül> <gül> <gül> Eléggé vicces politikai el hogy Magyarország Közép távolság nukleáris hordozó fejleszt. Nem engedünk az INF-nek. Igen. Nyilván ez az egész összefüggött egy teljes változással ugye a szovjet katonai doktrinába, Eko volt az, hogy ezt a megelőző csapást koncepciót ezt ejtették. Ez, hogy megelőző csapást mérünk a NATO agresszorokra, ez, ez felejtős volt a továbbiakba. Összetett volt ez az egész folyamat, mert ugye a szovjet katonai költségvetés az nem csökkent egyébként ebbe az időbe tehát a Gorbacsov, meg a vele együtt gondolkodó pártvezetők ugye abból indultak ki, hogy az ottomal által az részben le kell szerelni, ennek a jelentősége amúgy is csökken. Viszont ez volt az a korszak, amikor újra volt egy ilyen kísérlet arra a szovjetek részéről, hogy megpróbálják ledolgozni a technológiai lemaradást a hagyományos fegyverzetbe. Ezekben az években fejlesztették azokat a fegyverrendszereket, amelyek végül hadrendben nem álltak. Ugye volt ez a T95 néven emlegett harckocsi koncepció, hogy a MIG tervezőirodának volt ilyen lopakodó koncepciója, tehát ezek sem voltak olcsók. Úgyhogy békülékeny volt ez a politika, de Gorbachev azért úgy gondolkodott, hogy a korlátozott háború még lehet nyilván, és a szovjet hadseregnek azért csak fejlette eszközökkel kéne rendelkeznie. De ez a dolog párhuzamosan ment ezzel a leszereléssel. És amikor ugye 87-ben aláírták a szerződést, a 88. júniusában érvénybe is lépett, és hát valóban egy egész kategóriáját kikukázták az atomfegyvereknek. Egyébként ez is egy érdekes változás volt a korábbi időkhöz képest, hogy nem csak műholdas ellenőrzést engedélyezett a szerződés, hanem helyszínit. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy ugye a szovjet meg amerikai küldöttségek így mentek külföldre, és így ellenőrizték, hogy tényleg leszerelik-e a sok rakétát, meg cirkáló stb. Csak hogy érzékeltessem, hogy milyen mennyiségről van szó, összesen 835 amerikai robbanófejet semmisítettek meg a hordozó együtt, és 1572 szovjet robbanófejet tehát a SS-20 rakétákat mindet, a SS-23 rakétákat szintén, a Pörsinget, Amlock. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy, csak hogy ugye mennyire nagy volt a hajlam mind a két ország részéről a megegyezésre, hogy az SS-23 az nem volt közepes hatósúvaló rakéta, tehát nem esik bele a hatósugara abba a tartományba, de mégis beleegyeztek a szövetek, hogy leszerelik, és akkor az amerikaiak pedig egy hasonló kategóriájú rakétarendszert, ez ott a Lens, az az Lange, igaz, hogy régebbi fejlesztés volt, de ezt is leszerelték, noha ez se kellett volna Happy szerint leszerelni a szerződés megkötése miatt. És ez volt az első, és tulajdonképpen utolsó <gül> alkalom arra, hogy a szövetek és amerikaiak ugye megegyeztek, kölcsönös leszerelésbe, mert azóta már az orosz kormány meg az amerikai kormány az utóbbi évekbe kölcsönösen megvádolták egymást, hogy a másik fél nem tartja be a szerződést. Igaz, hogy nem bontották föl, de tulajdonképpen most már egyik fél se tartja be. Az orosz kormány például azt illatkozta, hogy ez idejét múlt és nem felel meg a mai politikai és katonai realitásoknak, és nem volt igazságos. Ez azt hiszem, hogy Putyin személyesen mondta, hogy itt vazam fair. Nem volt igazságos. Úgyhogy ez a szerződés ez ma már egy holt tényező, ennek ellenére mégis csak egy egyedi fejlemény volt. A média mennyiben foglalkozott ezzel? Akkor sokat, főleg azért, mert nagyon nagy tiltakozások voltak, tüntetések meg minden érintett országban, az ellenzék részéről volt tiltakozás, akkor ez nagyon nagy média figyelmet kapott, de hát ez néhány év alatt teljesen megszűnt és igazából ma már feledésbe merült ez az egész téma lényegébe. Én a magam részéről azt mondanám erről az egész dologról, hogy már ilyen humoros az egész, ha belegondolunk, hogy folyták ezek a rakétatelepítések, és ez látszólag egy nagyon nagyon fenyegető helyzet, hogy ugye ellenséges katonai tömb az fegyverkezik, és a rakétáid állítja hadrendbe a határon, és így tovább. Igazából a szovjetek meg az amerikaiak ugye nyilvánosság előtt az ellenségképet mégig táplálták a Hidegháború alatt, de azért a mindkét fél igyekezett nagyon kultúráltan viselkedni legalábbis a diplomácia szintjén is, meg a kölcsönös gesztusok terén. Tehát nagyon nagy hajlandóság volt mindkét részről a megegyezésre. Igaz, hogy ennek az idő kellett, mire eredménye volt. Ez egy 6-7 éves folyamat. De azért végül csak sikerült megegyezni valamibe. Tehát szerintem nem ott annyira válságos a helyzet, mint azt mi utólag látjuk. Igen, mert hiába van jelen egyfajta feszültség, de ez a világtörtélemben legtöbbször így volt, hogy egy darabig megvolt a feszültség, aztán előbb-utóbb belátták a felek, amennyiben tényleg ilyen pat helyzet kialakult hosszú időre, hogy valamilyen megegyezéssel kell ennek a helyzetnek véget vetni. Azt nem mondom, hogy kibékülni, de egy másfajta politikát folytatni. Azért egy más kérdés, hogy ez nagyon pazarló megoldás volt. Éppen az történt, hogy több ezer atomfegyvert kifejlesztettek, telepítettek, aztán mindet szétdarabolták, felrobbantották szétszették. De ha úgy vesszük, nem kevésbé pazarlóbb, mint amikor mondjuk az első világháborúban oda-vissza ment az anyagcsata. Hát igen. És ott tüzérségi lövedékek, ágyú, ceppelin léghajók pusztultak el. Igen. Anélkül, hogy egy perccel is közelebb kerültek volna a győzelemhez a felek. És ha már itt tényleg első világháborús példánál vagyunk, igazából ott is egy ilyen döntetlen helyzet volt egészen Amerika belépéséig. Ugyanis Amerika belépése döntötte el végleg azt a fajta konfliktust is. avval a különbséggel, hogy ott voltak az emberek. Itt pedig Igen. csak magukat az eszközöket semmisítették Bék meg. meg. békés úton. Békés úton. Szóval... Közös megegyezés alapján. Ez azért mégiscsak egy humánusabb megoldás szerint. Hát az biztos. Nem úgy szabadultak meg az atomfegyverektől, hogy bevetették azokat. Igen. Nem? Nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt. Köszönöm a hallgató figyelmét. Remélem nem voltunk túlságosan unalmasak. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra. change. August, summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.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 Szentkoronarádió.com a, a Tiszta magyar hang.